«Де ж воно, оте, наше? Мало ж бути іще минулого року?» Помилилася я, Максимчику, з ким не буває, за ти знаєш, як я тебе люблю, і мало не замуркотіла ніжно, як колись. Місяць милувався, милувався цією сімейною сценою та й облишив, плюнув снігом, обернувся іншим боком, загорнувся хмарою та й склепив очі. Тієї ночі Пейджер запищав, як ніколи вчасно. Орест рідко дозволяв заганяти себе у глухий кут у стосунках із жінками, та цього разу Елізабет підчепила його на гачок міцно, відмовитися не міг. Орест ви не мусите їхати. Я зараз викличу когось іншого з хірургів. Мені дуже прикро, Елізабет. Просто беці, Орист, просто беці для вас. Мені дуже прикро, беці, але це маленька Леслі Роуд. Це моя пацієнтка, і нас не зрозуміють, якщо приїде за вашим розпорядженням хтось інший. Ми ж у Лондоні, а не в Парижі. «Елізабет, гаразд. Ви сидіть мене біля стоянки таксі. Не треба, щоб біля лікарні нас бачили разом. Мені дуже шкода. Мені іще більше, Елізабет. Вдячний за чудовий вечір, за концерт. І який молодець мій педжер, що запищав саме зараз, коли ми їхали до неї додому». Ще година-дві, і було б пізно. Що б він робив у неї вдома? Випив би кави і гудбай? Смішно навіть. Узявся за гуш. Елізабет – жінка пристрасна й горда, до того ж головний лікар їхньої лікарні. «Вчасно-вчасно ти визволив мене із незручної ситуації». І ще тридчий молодець, що дав таки дослухати до кінця спів його неповторної землячки. Беці позирнула на годинник і гірко зітхнула. Попереду порожній вечір. А так гарно все починалося. Знайшла нейтральну тему. Оу, ця ваша міс Басистюк, я правильно вимовила?» Такий голос, така майстерність. Це світова зірка опери. У нас в Україні таких зірок багато. Мені кілька разів доводилося бувати на концертах Ольги Басистюк. У вас бувають концерти? Люди слухають співаків? О, вибачте, Урист. Я, мабуть, погано уявляю собі життя у вашій країні. Газети пишуть, що у вас там усі бідні, погано живуть. Ця мафія, корупція. У нас у Києві та й в багатьох інших містах є чудові світового рівня оперні театри. А пані Ольга навіть не зі столиці. Вона працює у Львові. У Львові? Це далеко від Чорнобиля. Арест тихо зітхнув, так завжди. Навіть найдоброзичливіші з них знають про Україну тільки одне – бідність, мафія, Чорнобиль. Альфа Ромео тихо підкотила до стоянки. Запопадливий водій однієї з таксівок відчинив дверця та машини і запросив даму до свого авто, при цьому розуміючи, підморгнувши Арестові. Натиснув на газ. Потрібно поспішати. Якщо трапилося те, що він думає, справи Кепські, маленька Леслі ледве перенесла операцію зовсім крихітка і ще усього три місяці. Уперше він самостійно оперував таке маля. Хвилювався страшенно. Складна операція та ще й особлива в модифікації Єщенка якби Ілля Миколаєвич був поруч. Кількох кроків його довгих ніг вистачило, щоб минути вестибюль, на зустріч уже бігла медсестра. Докторе, не турбуйтесь, все позаду. Було невеличке порушення ритму, але ми вчасно ввели все, що необхідно,